De important și un alt amănunt. El vestește, anunță, calculează aproape, matematic am putea spune, timpul venirii lui Dumnezeu pe pământ. Dar face aceasta nu din țara biblică, ci vestea aceasta o face din exil. El este un emigrant. El face parte din lotul celor luați în robie în timpul lui Nabucodonosor. Face parte din familia regală. Deci este împreună cu încă trei prieteni ai săi. Sunt patru tineri foarte instruiți, în același timp foarte fideli identității lor etnice. Și foarte fidel identităților religioase El pleacă în exil însă Nu se exilează din legătura lui cu patria lui Și din legătura lui cu Dumnezeu Deși era în țară străină cu Dumnezei străini Și cu rege străini El știe spiritual împreună cu colegii săi Să-și păstreze legătura sacră și de aceea permanent gândindu-se la binele patriei lui și la binele său spiritual, are o țintă precisă și așteaptă timpul eliberării. Deci un om în exil simte nevoia să vină Dumnezeul și omul ca să elibereze pe oricine din exil în așa măsură încât oriunde s-ar fi aflat pe suprafața pământului să trăiască legătura ființială cu strămoșii lui, legătura ființială cu limba și cu obiceiurile și cu tradițiile. Și dacă suntem puțin atenți, în viața de tinerețe, în exil a Sfântului Prooroc Daniel, se identifică într-un fel programul de mântuire pe care îl vestea atât Vechiul Testament, Prorocii și pe care l-a adus Mântuitorul Iisus Hristos. Mai întâi, legătura spirituală cu înaintașii, în al doilea rând rugăciunea și în al treilea rând viața curată, viața de post. Noi ne aflăm în postul Crăciunului și, iată, tinerii din exil posteau, deși aveau la casa regelui, pentru că el era recrutat împreună cu alți trei tineri, între svednici tineri ai regelui din exil El însă, deși slujea de nevoie Regele străin, nu se înstrăina Deci este uh, profetul care este înstrăinat Dar nu se înstrăinează ființial Este printre străini, dar își păstrează legătura cu propriul său popor Și în al treilea rând, dorește și visează venirea Liberatorului e Liberatorului în al doilea rând el este cum s-a spus profetul care prezice exact timpul venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în final el este și profetul care anunță sfârșitul persecuțiilor și venirea Celui ce ne eliberează pe toți venirea Mântuitorului nostru Isus Hristos. Îi se dă și puterea și de a vedea mai înainte prăbușirea regatelor construite pe nedreptate și reașezarea lumii pe temeliile noi. Această temelie nouă este venirea Mântuitorului nostru Isus Hristos și de aceea e și pomenit cu câteva timp înainte de nașterea Mântuitorului nostru Isus Cristos. Deci este o legătură profundă între viața Sfântului Prooroc Daniel din Vechiul Testament și venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos, dar este și o legătură între Sfântul Prooroc Daniel ca proroc și oamenii de știință mai ales într-un centru mare de cercetare, Sfântul Prooroc Daniel la NASA este unul dintre ocrotitorii cercetătorilor pentru exactitatea măsurării timpului ca profeție pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos El poate fi în același timp și prototipul emigrantului care nu se exilează din patria lui spirituală nu-și părăsește credința ce păstrează legătura spirituală atât de puternică cu strămoșii săi, așa zicem și noi în Colind. Cu strămoșii, cu tot neamul, indiferent unde ne-am aflat, ca și prorocul Daniel, așteptăm nașterea Mântuitorului ca un eveniment care ne adună în casa patriei În casa spirituală a bisericii Și în casa spirituală a legăturilor fățește. În alt presenția voastră Exemplul pe care Sfântul Proroc Daniel și ceilalți trei tineri sărbătoriți astăzi de Biserica Ortodoxă a rămas profund întimpărit în memoria bisericii, iată sunt și câteva cântări liturgie și chiar o rugăciune de la Sfințirea Prinoaselor care amintește de exemplul celor trei tineri care pe de o parte au fost izbăviți în cuptor dar pe de altă parte prin postirea lor s-au arătat mai frumoși decât ceilalți tineri hrăniți cu multe desfătări. A așa este. Sfântul Proroc Daniel am putea spune că reprezintă din Vechiul Testament cel mai bine din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere moral, și din punct de vedere duhovnicește, dar și din punct de vedere uman, rolul deosebit al postului. Cel ce pe Daniel și pe cei trei tineri i-a arătat mai frumoși, deci e vorba de o frumusețe spirituală Sensul Sfântul Daniel ne descoperă încă din Vechiul Testament Prevestește frumusețea și înfrumusețarea spirituală Printr-o viață curată și prin post și rugăciune Este un precursor al Sfinților părinți în privința aceasta Și în același timp el anunță Și în biserica noastră iată că există o continuitate a apostirii și a frumuseții sufletești din Vechiul Testament Prin prorocul Daniel Prin nou Daniel Din calendarul Bisericii Ortodoxe Române Cu viosul Daniel Isihastru Daniel sigastru. Uh, și unul și altul a avut legătură cu oamenii mari De ce? Pentru că au fost mari postitori Și luminători uh, Așa se face că și Daniel Sigastru era luminătorul spiritual Isihast și duhovnicul Sfântului Ștefan cel Mare Iată ce legătură Așa cum avea Împăratul De la Bizans ca și consilier Ca și spetnic pe tatăl Sfântului Grigore Palama Deci că în perioada aceasta Isihasta Isihasmul târziu în părțile noastre A Moldovei Se vede în primul rând prin Preocuparea duhovnicească A omului frumos la suflet care e frumos și la minte e frumos și la sfat și știe să-și ajute regele, conducătorul pentru binele poporului deci e o legătură extraordinară mai înainte de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos între profetul Daniel postitorul păstrătorul legăturilor spirituale cu neamul lui și în același timp promotorul venirii în timp a Mântuitorului nostru Iisus Hristos iar Sfântul Daniel Sihastru este cel ce trăiește în era Mântuitorului nostru Iisus Hristos și se bucură și fructifică spiritual și am spune și social este un isihast în tocmai ca și Sfântul Proroc Daniel este un care nu se închide neaparat pentru el în ci adună lumină mult în suflet ca să poată să îi ofere și celui ce se luptă cu întunericul uh, cotropirilor și este vlăguit de grija patriei sale și de apărarea ei. Apărătorul credinței înțelege bine uh, luptătorul împotriva ispitelor, Sihastu știe foarte bine cum să-l ajute pe strategul care apără patria de dușmanii exteriori. Cel ce se luptă permanent pentru izbăvirea de dușmanii interiori Sihastu este foarte pregătit pentru a-l ajuta pe domnitor, cel care se luptă să izgonească dușmanii care erau atunci ai patriei și ai credinței. În alt presenția voastră, așa după cum biserica a ținut exemplul Sfântului Proroc Daniel și iată îl prețuiește prin cântările acestea care sunt, fac parte din programul liturgic al bisericii, tot așa se cuvine ca fiecare dintre noi să prețuim exemplul pe care îl dă Sfântul al cărui nume îl purtăm. Astăzi, prefericitul Părinte Patriarh Daniel își serbează ziua onomastică. Vă rugă să ne spuneți câteva cuvinte despre felul în care toți creștinii trebuie să prețuiască ziua Sfântului al cărui nume îl poartă. Evident, numele este forma prin care noi ne identificăm, nu numai în lumea aceasta, da. ci în mod cu totul cu totul providențial dacă numele în Vechiul Testament venea în general din familie. Era un nume care perpetua realitățile din lumea aceasta, perpetuarea familiei din această lume înaintașilor noștri trupești. În Noul Testament, în biserică, prin Mântuitorul Iisus Hristos, care a primit la naștere un nume mai presus decât tot numele, El acceptă ca numele Lui, toți cei care îl acceptă, să primească și ei un nume nou, un nume înnoit. Or, numele înnoit este numele Sfântului. Sfântul își sfințește identitatea are o identitate. Astfel, actul de identitate al persoanei care stă de vorbă cu Dumnezeu este numele Sfântului. Încât totul începe în creștinism prin primirea ajutorului deodată cu numele. Noi avem un naș văzut care ne poartă pe brațe, dar el este prototipul Nașul văzut, al nașului celui nevăzut care-i Sfântul Practic Sfântul este nașul nostru Cel care ne împărtășește deodată cu numele Lui Ar trebui să înțelegem noi că prin nume ne împărtășește și viața de Sfințenie Așadar, cei mai mulți dintre creștini sunt atenți acolo unde păstorii de suflet sunt atenți să primească în dar la naștere un nume mai presus decât numele comune. Și numele mai presus decât numele comune este un nume înalt care ne ajută progresiv să ne înălțăm prin puterile noastre, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și chemând permanent lângă noi Sfântul să încercăm să Urcăm nu numai cu numele, ci și cu viața la dimensiunile Sfântului și ale Sfințenii. În cazul nostru, astăzi o mulțime de persoane din biserica noastră, din țara noastră și din lume își sărbătoresc onomastica. Între cei foarte mulți care își sărbătoresc onomastica, ne bucurăm să existe cel din tâi dintre noi care își sărbătorește onomastica și anume prefericitul Părinte Patriarh Daniel care a primit acest nume în dar după botezul în cristelnița bisericii a primit acest nume profetic în dar pe care dânsul a dus mai departe spre dimensiunea cealaltă, spirituală a Sfântului Daniel Sihastru pentru că s-a botezat cu numele de Daniel prin nașul său, cu viosul părintele nostru Cleopa la mănăstirea Sigăstria, mănăstire Sihastru cu o vocație specială, cu rolul de a actualiza atât mesajul Sfântului proroc Daniel cât și misiunea Sfântului cuvios Daniel Sihastru. și am putea spune că aceasta s-a văzut în primul rând rodirea numelui pe care l-a primit în botezul călugăriei s-a adeverit tocmai în călugărie în sensul că în timpul arhipăstoririi sale ca Metropolit al Moldovei s-a preocupat de recunoașterea de către întreaga biserică a Sfințeniei Sfântului Daniel Sigastru duhovnicului Sfântului Ștefan cel Mare s-a adeverit și partea cealaltă a luptei pentru eliberarea noastră din patim, din suferințe, din necazuri și din lipsa de libertate întrucât și-a început activitatea ca în timpul libertății și eliberării și zilele acestea chiar cinstim perioada eliberării de supresiunea dictaturii fără de Dumnezeu, timpul lui Dumnezeu. Iar prea fericitul, ca nimeni altu, a înțeles bine să fructifice spiritual timpul, nu pentru sine, ci pentru alții, și să transfere profeția lui Daniel în acte directe care se adresează poporului. tot dânsul a fost ierarhul care a văzut canonizat și pe ucenicul Sfântului și anume pe Sfântul Ștefan cel Mare iar în programul Sfântului Ștefan cel Mare Preafericitul și-a făcut din programul acesta programul pastoral pentru zidiri de biserici care iată culminează cu zidirea catedralei mântuirii neamului nostru românesc iubirea de neam, de credință, de libertate dar și de armonie cu toată lumea care trăiește cu noi în așa fel încât și românii noștri care sunt pretutindeni în lume și prea fericitul este cel care trăiește și vede legătura migranților noștri cu patria și cu biserica în tocmai ca în timpul profetului Daniel mai presus de toate cred eu că se cuvine a se aprecia o pasiune cu totul specială a preafericitului patriarch pentru a ne îndrepta după putere mai întâi în interiorul sufletesc și după aceea între noi pe căile sfinților să lăsăm căile rătăcite ale rătăcirilor rătăcirilor care vin din egoism din patim și din folosirea irațională a timpului să lăsăm acestea și să revenim pe cărările sfinților pentru a ne întâlni cu eliberatorul nostru, cu mântuitorul care se naște pentru a renaște, pentru a restaura omul în demnitatea lui, ca să fie și pe pământ, ca și în cer, aceeași bucurie. și -a dar preocuparea cu totul specială de a așeza toată lucrarea noastră pastorală și misionară bisericească, an de an, sub protecția unor sfinți, și atâta anul acesta se încheie, sub semnul protecției spirituale a Sfinților și întocmai cu Apostolii Împărații Constantin și Elena și a Părintelui Stăniloae, se deschide perspectiva a anului închinat Sfinților Mucenici Coveni, dar și înțelegerii mult mai profunde a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, pe care noi îl primim în Sfânta Împărtășaniei. Așadar, fie ca o sfântă cuminicătură a noastră a tuturor, din darurile Sfințeniei, Sfinților, Daniel Prorocul și Daniel Sigastru, și în același timp să fie o zi în care, deodată cu prefericitul Părinte Patriar, care își serbează ziua unomastică prin liturghie și prin rugăciune, să se regăsească în această sfântă liturghie, pretutindeni, toți, Chei ce poartă numele Sfântului Proroc Daniel. În întâmpinarea voastră vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături în această dimineață și aș vrea acum să transmit sunt convins că vă alăturați în altă prezența voastră acestui mesaj. La mulțăm tuturor celor care poartă numele de Daniel, pentru că iată sunt astăzi, astăzi este Sfântul Proroc Daniel, mâine Sfântul Daniel Sihastrul, iar prefericitului părinte Patriarh Daniel, ajutor de la Dumnezeu într-o păstorire a bisericii din România. Să l colindăm cu gânduri bune. Ca Dumnezeu să-L ajute, să slujească și să împlinească tot ceea ce este de folos românilor, creștinilor și lumii noastre de astăzi. Amin. Vă mulțumim în alt voastră. Stimați ascultători, invitatul răspunsurilor duhovnicești a fost în alt presințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Sucită! 6 de minute în continuare în viața cetății ascultăm Evanghelia zilei prezentată de părintele Dumitru Păduraru. Ca să citim în această zi pericopa din Evanghelia Sfântului Evanghelist Luca, din capitolul al 14-lea, versetele de la 25 la 35. În vremea aceea mulți îl urmau pe Domnului Iisus Hristos și întorcându-se, el le-a zis așa, Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă și pe femeie și pe copil și pe frați și pe surori, până și viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Cel care nu-și poartă crucea și nu-mi urmează mie, nu poate fi ucenicul meu. Cine dintre voi, vrând să-și zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielii, dacă are cu ce să-l isprăvească? Ca nu cumva, punându-i temelia și neputând să-l termine, toți cei care vor vedea să înceapă a lua în râs și vor zice, acest om a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, plecând să se bată în război cu alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă e în stare să-l întâmpine cu zece mii pe cel care vine împotrivoi cu douăzeci de mii, iar de nu, fiind acela încă departe, îi trimite solie și se roagă de pace. Așadar, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ceea ce are, nu poate fi ucenic al meu. Bună este sarea, dar dacă și sarea își va pierde gustul, oare cu ce va fi dreasă? Nu mai este bună de nimic, nici în pământ, nici în gunoi, ci se aruncă afară. Cine are urechi de auzit, saudă. audă. Printre poruncile pe care Domnul Isus Hristos ni le-a lăsat este și aceea de a purta Sfânta Cruce în mod responsabil. Chiar ne atenționează Mântuitorul că nu ne putem numi ucenicii săi dacă nu îl urmăm necondiționat. Sfânta Cruce este și simbolul morții, al învierii, dar și al împlinirilor sufletești. Când Mântuitorul ne îndeamnă să ne luăm crucea și să-l urmăm, ne amintește și de dificultățile care pot apărea pe acest drum al mântuirii. Un creștin renunță la ceva ce este trecător pentru a dobândi ceea ce este nepieritor. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu multă osteneală și ai nevoie de puternice motivații. potrivă Sfânta Cruce ne este armă, scut, scară și hrană pentru veșnicie. Și ne omite crucea nu poate avea binecuvântatele bucurii ale crucii. Să fim conștienți că fiecare dintre noi duce în spate în fiecare zi o cruce. Ea este pe măsura puterilor noastre. Nici prea grea, dar nici foarte ușoară. Sfântul Marcu așetul așa ne învață: orice faptă bună este o cruce. <fie> Doamne, Dumnezeul nostru Răsărit al lumii Lumina cunoștinței Că într-o dânsa cei ce slujeau stelelor De la stea s-au învățat Să se închineție soarele dreptăți Și să te cunoască pe tine Răsăritul cel de sus Doamne 8 41 de minute în continuare, Vlad contre ne prezintă sinaxarul zilei. Această zi facem pomenirea Sfântului Proroc Daniel și a celor trei sfinți tineri Anania, Azaria și Misael. Prorocul Daniel s-a născut din seminția lui Iuda și a trăit cu 460 de ani înainte de Hristos. Când Ierusalimul a fost cucerit de Nabucodonosor, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi. Datorită înțelepciunii sale, Daniel este chemat de către împărat la palatul său împreună cu cei trei tineri. Refuză să se hrănească din bucatele împăratului și îi descoperă acestuia că printr-o altă hrană, doar semințe și apă, se pot arăta mai frumoși la chip decât cei ce se hrăneau din masa împăratului. Daniel a tălcuit visele lui Nabucodonosor, vise pe care niciun vrăjitor de la palatul acestuia nu a reușit să le explice. Pentru că nu s-au închinat unei statuia împăratului, cei trei tineri au fost aruncați într-un cuptor încins. Datorită credinței lor, Dumnezeu va preface focul în roă. Motivul pentru care nu a fost aruncat și Daniel a fost acela că el primise numele Baltazar, de la Asfanez, conducătorul eunucilor de la palatul lui Nabucodonosor, iar la babilonieni numele acesta era de o mare cinste, căci era nume de Dumnezeu. Refuză să se închine idonilor și este aruncat într-o groapă de lei, în vremea împăratului Darie, din care va ieși nevătămat. Mai târziu va fi aruncat pentru a doua oară într-o groapă cu lei din cauza credinței în Dumnezeu cel viu, dar și de această dată va ieși nevătămat. Daniel și cei trei tineri au murit în vremea împăratului Atic. Daniel înseamnă în evreiește, Dumnezeu este judecătorul meu. Sfântul proroc Daniel se numără printre cei patru mari prorocei Vechiului Testament, împreună cu sfinții Isaia, Ieremia și Ezechiel. Tot în această zi facem pomenirea Sfântului Mucenic Iahu, a Sfântului Dionisie cel Nou din Zachind și a Sfântului Mucenic Nikita. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Deoarece printre ascultătorii postului de Radio Trinita se numără și creștini romano-catolici, menționăm că Biserica Romano-catolică pomenește astăzi pe Sfântul Cristofor. <fie> 45 de minute, estimați ascultători, în viața cetății, în continuare, împreună cu diaconul Cornele Nache, vizităm biserica Sfântul Cuvios Daniel Sihastru din București. Se află pe strada Covasna, foarte aproape de bulevardul Constantin Brâncoveanu din sudul capitalei, într-o piațetă dintre blocuri. Este construită în stil moldovenesc, cu o singură turlă. Este împrejmuită cu un gard sărăcăcios pe un teren îngust care mai include un paraclis, deasupra căruia se află mai multe încăperi și clopotnița. Vorbim astăzi despre singura biserică din București închinată Sfântului Cuvios Daniel Sihastru. Parohia cu viosul Daniel Sihastro este una dintre noile parohii din București apărute după 1989. La fel ca în toate cartierele înființate în capitală în timpul regimului comunist, în cartierul Berceni, în porțiunea de care ține și strada Covazna, se ajunsese ca 100 de mii de familii să aparțină de o singură biserică, înființată în grabă într-o casă mică de la marginea orașului. În anul 2000, preotul Mihai Andrei Alte a fost sirotonit pe seama centrului de plasament Sfântul Vasile cel Mare din apropiere, cu binecuvântarea de a ridica un locaș de cult pe care avea să-l închine dintr-un început Sfântului Cuvios Daniel Sihastru. Când am fost hirotonit pentru același zământ și mi s-a spus să ridic o biserică, a trebuit să aleg și hramul bisericii și fiind în Sfântul Altar și fiind întrebat repede ce hram va avea biserica, fără să mă fi gândit înainte, dintr-o dată am simțit și am spus Sfântul Daniel Sihastru. Și au fost un pic uimiți de alegere și m-au întrebat de ce sunt Daniel Țihastru și eu am răspuns ceea ce am simțit, pentru că în clipa asta țara are cea mai mare nevoie de învățători duhovnicești. Ștefan cel Mare n-ar fi fost nimic fără învățătorii duhovnicești de care a ascultat de aceea eu întotdeauna îmi și fiii duhovnicești să se roage pur rea pentru bun conducători ai bisericii, ai neamului și ai țării și ca noi să fim nici să-i urmăm, să-i ascultăm. <fixi> Imediat după hirotonie, părintele Alda a început să pună în practică idealul construirii unei noi biserici, deși fondurile lipseau cu desăvârșire. S-a apelat la câteva întreprinderi de materiale de construcție, cu rugămintea unei sponsorizări din materialele prefabricate existente în stocuri mari, vechi și de peste 10 ani. Însă în zadar, în cele din urmă de la două dintre ele, părintele Mihai Alda a obținut cu multe rugămin și insistențe câte un modul de beton tip garaj. Acestea au devenit capela cu viosul Daniel Sihastru, în care s-a slujit trei ani de zile. Apoi am început lucrurile pentru Biserica Mare, dar când zidurile Biserice mari s-au înălțat, trebuia să demulăm paraclisul și nu mai aveam unde să slujim. Și atunci am făcut alături biserica mică, dar am zis dacă tot o facem și vom sluji acolo Sfânta și ca liturgie să nu fie provizorie și să fie definitiv. Și de fapt aveam prevăzut în proiect în, în zona respectivă o clopotniță, și a, am făcut o clopotniță un pic mai bogată. Include clopornița, include paraclisul care este la parter, un centru cultural, cancelaria, parohiei, adică cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să titorim chiar mai mult decât uh, ne-am așteptat. Piatra de temelie a noii biserici cu viosul Daniel Sihastru s-a pus în anul 2003 și de această dată singurul sprijin pe care s-a putut conta de la bun început a fost ajutorul lui Dumnezeu. Am pornit cu închidere în Dumnezeu. Acestea au fost fondurile noastre, Închederea în Dumnezeu. Închederea pe care am avut-o, că Dumnezeu ne va ajuta, n-am avut fonduri. Dar iată, cu ajutorul lui Dumnezeu s-a făcut două biserici, biserica mică, având deasupra și un mic centru cultural și cancelarea parohiei, și Biserica Mare, mereu s-au iubit oamenii lui Dumnezeu care se ne sprijine. De la banul vădurii, cum se spune, foarte mulți oameni uh, foarte săraci de aici din zona au venit și ne-au sprijinit cu... Aici este și un lucru, că eu în general m-am ferit cât am putut de bani, adică în momentul în care oamenii veneau să dea bani, dacă se putea, noi rugam să cumpere materiale sau să-i pe epitrop sau pe consilieri și să cumpere materialele direct, încât oamenii vedeau foarte exact pe ce se dă fiecare bănuță. <fie> Reacțiile locatarilor din zonă la apariția noii biserici au fost felurite, de la adeziune totală până la respingere zgomotoasă. Au fost oameni care s-au speriat Crizând că este cine știe ce sectă periculoasă sau altceva Mai ales că la început locașul era foarte modest Atunci când au văzut Că se adună foarte mult copiii La această bisericuță, au venit și ei Să vadă unde li se duc copiii Și mulți dintre ei au rămas alături de noi Până în ziua de astăzi Alții care, mă rog, au fost oameni Care au avut o anumită orientare politică Înainte de 89 Au fost foarte dușmănoși Și ne-a luat mult timp până să-i apopiem, dar trebuie spus că cei mai mulți dintre ei au ajuns măcar să ne respecte dacă nu cumva chiar să se apropie de Dumnezeu și pas cu pas lucrurile s-au așezat au fost oameni care au venit și au sprijinit de la început și care s-au implicat cu tot sufletul, au fost alături de noi și în momentele grele și în momentele fericite Dar când toate lucrurile păreau intrate pe un făgaș normal, o încercare cumplită s-a bătut asupra noii parohii. Pe 16 decembrie anul trecut, cu numai două zile înainte deci de sărbătoarea hramului, un incendiu produs pe latura estică a bisericii mistuia acoperișul sfântului locaș. Acest incendiu a fost, bineînțeles, o încercare a răbdării noastre. Cauzele nu se cunosc nici până astăzi. S-a presupus inițial că a fost din cauza unui uh, om fără adăpost, care a fost adăpostit în baraca muncitorilor, în acele momente de gel cumplit. Pentru că incendiul a izbunit din zona Bărâcea s-a presupus că el este de vină pentru că ar fi lăsat acolo o lumânare, a prins o lumânare într-un vas de sticlă. Problema este însă că el a plecat la ora 6 seara. Incendiul a izbucnit pe la 3, 3 și jumătate dimineață, ceea ce înseamnă că nu prea putea să fie de la el. Este o cauză nesoluționată. Ce pagubă a produs? O pagubă mare, pentru că ne-a distrus acoperișul complet. și Acoperișul fiind distrus, a fost distrus în acel incendiu care a fost foarte puternic, și hidroizolația plăcii de beton a tavanului bisericii, să spunem și De atunci se infiltrează apă în continuu și a afectat tencuila. Au apărut uh, tot felul de depuneri de săruri în anumite zone, chiar și mucegai, dar împotriva acestuia am luptat uh, foarte eficient folosind. Uh, substanțe pe bază de clor și am reușit să-l îndăturăm, dar sărurile continuă să apară, umezeala continuă să apară în pereți și din cauza asta este afectată de încoiala e, e trist ceea ce se întâmplă dar luptăm luptăm să mergem mai departe să facem uh, și hidroizolația și acoperișul și să ajungem așa cum ne dorim de multe vreme la clipa Sfințirii aici. Urmele incendiului de anul trecut sunt vizibile și astăzi și oricum mai sunt multe lucruri de făcut, însă dacă sunt 10 ani de când s-a început ridicarea bisericii de zid, construcția bisericii din sufletele oamenilor s-a realizat mult mai repede. În scurt timp, parohia cuviosul Daniel Sihastrul, deși foarte săracă, a devenit una dintre cele mai active comunități în sprijinirea celor aflați în nevoie, de oriunde s-ar afla. Cum? Veți afla data viitoare. Hristos se naște, măriți Hristos se naște, Hristos din ceruri, întâmpinați-l, Hristos pe pământ, înălțați-vă, cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-l, că s-a prea slăvit. Și 54 de minute, stimați ascultători. În continuare, în viața cetății, ascultăm în înțelepciunii prezentată de Augustin Paunoi. întâmplarea pe care vreau să vă povestesc astăzi s-a petrecut în capitala Angliei, înainte de anii 1990. Un pastor anglican a invitat să vorbească în biserica sa un vestit jurnalist britanic convertit la creștinism, Malcolm Mageridge. Biserica se află în piața Lenham. Toți necredincioșii din vecinătate s-au adunat, bucurându-se de ocazia unică de a pune în dificultate un credincios al lui Hristos. După slujbă, a urmat o reuniune la care s-a servit cafea, iar domnul Mageridge a răspuns la întrebări. În general, S-au pus întrebări de genul, de cine ați dezamăgit? Când pastorul protestant a considerat că era momentul ca întrunirea să se încheie, a cerut să nu se mai pună decât o singură întrebare. Dar, după ce răspunse, Malcolm observă un băiat aflat într-un scaun cu rotile, care încerca să vorbească. Jurnalistul se opri. Mai este cineva care dorește să pună o întrebare. Voi mai rămâne ca să răspund, zise el. Din nou, băiatul se strădui să articuleze câteva cuvinte, dar nu reuși. Nu te grăbi, spuse domnul Magherici, încurajator. Vreau să aud ce ai de întrebat și nu voi pleca până ce nu răspund. Apoi, cum cu tot efortul băiatul nu reușea decât să se contorsioneze chinuitor, invitatul coborât de pe podium se duse până la el, îi puse brațul în jurul umerilor și zise. ia un încet, fiule, e în regulă. Ce vrei să mă întrebi? Vreau să aud. Am să aștept. Într-un sfârșit, băiatul bolborosi. Atunci, de ce eu? Rostia arătând către sine. În sală se făcu liniște. Jurnalistului părea că i s-a dat lovitura de grație. Necredincioșii începeau să jubileze. Magherici tăcea. În cele din urmă, el întrebă pe cel din cărucior. Dacă ai fi fost sănătos... Ai fi venit să mă asculți în seara aceasta? Băiatul făcu că nu. Atunci, jurnalistul britanic adăugă Dumnezeu ți-a dat o povară grea, dar gândește-te că lui Hristos i-a dat una și mai grea. Să te faci om și să suferi nevinovat pentru toți e mai greu decât ceea ce porți tu astăzi. Poate în felul acesta, adică prin suferință, a făcut el să afli de iubirea sa și să ajungi să-ți spună deja în el. Ochii copilului erau un lacrimi. Nici mageriști nu dădea semne că ar fi fost impasibil la ce se petrecea. Era copleșit de emoție. Băiatul a avut ultimul cuvânt. Da, cred că doar așa are sens ceea ce trăiesc. Înțelepciuni e o rubrică prezentată de Augustin Păunoi în finalul ediției de astăzi a emisiunii Viața Cetății. V-au fost alături Ana Maria Pavel din regia de emisie, iar de la microfon diaconul Teodor Gradinaciuc. La Radio Trinita urmează acum știrile ore nouă aduse de Marius Constantinescu și transmisia în direct a slujbei Sfintei Liturghii. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. O zi frumoasă tuturor! Cum plin de drămul greu N-ai obicei strămuri Ai cu.